Masalah kunut subuh. Kita tetap berdiri tetapi kita tidak ikut kurut bersama mereka karena dikatakan aybunai muhdats kata seorang sahabat. Aybunai wa hi anakku itu adalah muhdats. Adapun hadis yang menyatakan salat qunut uh, subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta faraqat dunia sampai meninggalkan dunia maka itu hadis dhaif ya, hadis yang lemah. Tetapi karena itu adalah perkara-perkara yang sifatnya perselisihan diantara para imam dan para ulama maka pendapat kita itu adalah bijak, kita enggak ikut tetapi kita tetap sholat di belakang mereka dan sendiri menunggu dia selesai dari kunutnya a'lam bersawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh